Gurekin, Katina, Ara, jazen, gunon, Katina? Bai, e, gunon zurele. Sashoinai dekitzen duzu, lehen gomita. Bai, <laughs> eusk. <laughs> Eka askoa atzemanduzu hona, untsa entzuteko? Azkenean, untsa bai. Ba, material txaka dugu, eh? Ez <laughs> da huriz. <laughs> ba, bon, lapurta ga erganen dugu, zirela? Bai, ik. Er, erdi, baxena Baix, faruan ere piskap dizi izan zira? E, Iztuditzen eta laresoran duen bizizan ez, beraz, uh, baina bon, Zalitzeko ikastro lan eta lapur din nelaide handitu. Kokatu izan zirageiago lapur din. Uh, justuki, ze uh, ikastketa mota egin duzuzen, eta ikusi zaitugu gu pixka bat hor uh, elkarte hainitzetan ibiltzen, EHS eta aekarekin korrikaren za, eta orten komunikazioa zarduratu zira hainitz. Bai, yeah. behenik, uh, bon, se askanek inituen ere ikasketak, uh, gero uh, etxepare lizeo radioan intzelarik ele esaileko baxoa pasanuan, eta ortik aterata uh, psikologia licentzia bat asinuan uh, Oksitaniako tolosan. Hor uh, iru urteko licentzia egin nuen, uh, licentzia garaian ere irugarren urtean xantza edo parada hori ukan nuen Kolombiaradio iteko. Beraz, sei uh, labete pasan ituenan uh, semestro bat han uh, egin nuen, psikologiak. Si, Teko psikologiaren... Uh... Bai, ah, psikologiak asin nuen, errasmus bezala, baina uh, beste uh, beste gauza bat dena eta parada hori ukan nuen, bai, trukak bat egiteko. Zerreti Kolombian da edo... E, Begaldera hona, zergatzi Kolombia, euh, ff, e, Amerika latinera joan hain nuen eta Peru ta Kolombiaren anzen, uh, utuak, eta Kolombiaren artean zen ziren nera autuak eta azkenean haiek uh, zuten erabaki. Haiek uh, uh, ninduten Kolombian hartu, lehen autua, uh, ba, lehen uh, ba, iestapena izan zen ordoan. Uh, Et et, kan, ton, eta ikasketak egiten zenetuan, eta hanbizizinen beraz, ze biztan lehen etxen edo, basi nuen... Uh... Nera parta banuan, oh, Bogotan, eh? bai... <laughs> e, bai han, uh, bon, kampotik iduridun, bai, ustakitza ideea dugun Kolombiaz, baina badira universitate bizkioenak ere... Eta... Uh... Olida, paradoxala, ikusten dugu pobresiak gehiago edo ez trafiko eta ez dakit zer. Beldo garria den uh, idibat bentoaz? Bai, bai, argont. Irri hori uh, mm. korean baina. Eta uh, ala da, egia da, ala dela. Uh, bon, Ogoi urtetan joan nintzen, eta gero segipen tipia bat ere unibertsitatearen gandik, horrek ere uh, laguntzen zuen, baina sinez zen <laughs> segipen hori. Eta gero han uh, ere kabuz uh, dena egin behar, baina hori da beraz unibertsitate hon batean nintzen, uh, angoentzat... Uh, bakarrik uh, didu-dunek uh, erabiltzen edo... Aberatzen... Uh, uh, unibertsitatea e. da. Bai, bai, bai, bai, ajunt. Eta kanpotiak gainiz badira? Ha, hainiz, uh, bo uh, psikologian ez zainbeste, bakarjan intzen, ustaz. Ah, bai. <laughs> bai, eta tolosako unibertsitateetik ere bakarjan intzen Kolombiana duitea. Gara joartan, gerostik ezakit bat zu diren, baina... Baina azkenean biziki-biziki uh, interesgarria uh, izan zen, eta, eta bat ez ere, bai, uh, unibertsitate hona izan bazuten bat pedagogia desberdina ere garen nuke, bai, uh, bai felun. Frantzian, adxemaiten alden pedagogia ali buruz eta bat ez ere han bisidutenari buruz edo bisiduten izan dutena edo bisidutenari buruz ere psikologia mota edo dezberdinazuten eta ikasteko manera ere dezberdinazen eta bisikinteles interesgarria zen. Zinez, hainitzi kaxi dut an, xe hilabetez. Ah Bai, bai, bai. Ata xe hilabetez da? Hori da. la uila bete sirene uh, se me estroba de la uila bete. <laughs> <laughs> Na igero luzatunuan nere konaldia e, eh, bai. Seis kuntetana, Bai, bai, Eta eta bai, be, lan lanak hainitz taldez egiten dira init hori uh, eh, lenesten dute taldeko lana. Uh, irakurketa ere berazaint sintetik testuak irakurtzea eta gero gelen da batez ere elkarrizketa edo ezta bai da testu jaiburuz eh uh, eta eta niri ainiz dagundo ninduen taldeko lane, lanek edo talde zi zaiteak justuki uh, uh, bon daia iskonzalekin eh uh, bakar zi bai zaiteko eta Eta hola ezagutzak egiteko ere, eta justuki ba, neska batekin bizkin lagun bildakatu nintzen, eta berak eraman ninduen gero bidaiatzera abiskat uh, kolombian gaindi, eta bere, uh, bere familia ezagutzera, eta hola, beraz uh, bizkin bidaia interesgarria, eta berazgarria izan zen. Eta askiongi unartuak zinezten kampo guttiarrak bai, bo, ez zituzten hain nitzetan, egia eh, azki, uh, gainera psikologian erretuntan bezala, ez zen, ez zen hain, hain beste ez. Beraz, uh, baina, unxa hon nintzen, bai, gerak uh, aslek laguntzen induten eta eta beste ikaslek ere, Bizki uh, gero hona, ez dakit, biziki gero Ola dira, biziki dekiak, uh, mintzatzeko prest, fain. Beraz, bai, unta hon un hartua, bai, bai, bai. Eta beraz, etzinuen hortan fini, sulle psikologiak segitu duzu hemen? da beraz, unat, itzulinintzen, licentzial hortu nuen, garai hortan uh, Christian Blokus abazen uh, toloxan, beraz, uh, toloxako universitatean, beraz... Barte ere? Ah, sakit, hori. <laughs> ben, uh, itzulinintzelarik, bai, pishkat, uh, nasi azen dena, eta orduan... Uh, Uh, Masterari pentsatu behar zen, eta hor izan emaiteak uh, uh, iz, Tolosako Unibertsitatean izen emaiteak kristan berantartu zuten. Baina, uh, ezin nuen, haien gibeletik egon, ezin nintzen egon, itsoiten uh, idikitzea. Eta baki nuen, Pariseko Unibertsitate batzuei uh, nire izan uh, emaitea, do fe izan emaiteetan partartza. Eta ortik batak erantzunen duen bai ez. Eta orduan hara uh, duan intzen. Mazterra parixan egin duen. Nola xartzen zira hor, uh, du serra dute hautatzen edo zer da bada... Uh, bai, bai, bai, izena maiten duzularik. Zure du serra bidaltzen duzuf gai, galdetzen dutena dira notak, bat ez ere notak. Uh, Idu garen ere ikastaro tipi bat egiten da, beraz ortean uh, ikastaroaren laburpena Eta bort, dependi, unibertsitate desberdi, fer unibertsitate guztiak galde dezberdinak dituzte, uh, Leonen ere galde ginuen eta hor galetzen zuten, ariketa desberdinak itea ere, bon, dependi, unibertsitate ez daz. Baina Parixen hori zantzen, eta gero aldiz, elkarrizketa batukan nuen, parez pareaiekin, udan, eta hortik uh, landa, uh, onartu hartu zidaten uh, uh, izan emaitea. Beraz, du dozierari begira bakarrik, elkarrizketa ere pasabertzen. Eta antzumate mm. gontzila Parizean? Beraz bi urtez. Mastorra bi urtez egin nuen. Eta hor uh, zinez Mastorran erabak autatzen da berezitasuna. Uh, uh, Lizentzia egiten dugularik oinu aski psikologia horoko jada. Ben niri garaian horazen bedaren. Huf, edo eh, da espaldi. Bekartzen ratzen zen, behantzua amak urte egiten nua. Beratzi, amak urte. Eta... Ordan psikologia haski hori korra da eta, eta licentzian denetarik ikusten da, aztertzen da. Eta eta gero, irugarren urtetik goiti, hasten gira hautatzen, miskatze norabide bide hartu, ze se berezitasun segitu. Eta gero, maztorantzinez berezitasun zehatz bat, hautatu e, tatu behar da. Eta uh, nere kasuan nere mazterra detzen da psikopatologi psikanalitik. Zer da hori? Eta da, beraz, ran, uh, mentalari do psiko, ps, uh, bai, uh, psixe raiten den hori uh, mentalari uh, lotuak diren uh, patologiak. Bon, mm hori -hmm. uh, aski, uler uh, gariada. Baina psikanalitia uh, den hildotik. Ah. Eta nire unibertsitatean hartuan izan nitzan unibertsitatan orain ez da gidu istitzen. Paris 7 zen, Paris 7 mm -hmm. didero. Euh, fusionatu zuten azken promoan linsen utzuten. Fusionatu dute eta orain, bueno, bon, Paris Université de Paris ditzen. Eta garaian euh, Paris 7 biziki bisi ki reputatoisen euh, psicanalysiarentzat. Beraz, ja bi urte pasani tuela hortan euh, murgildurik, baina nik biziki maitatu noen, uh, teoria biziki intelezgarria izan zen. Uh, gero egia da, hor batzuk ukan ituela, bakarrik bon, hortan uh, formatuan aizela, eta egia da, bakarrik hapsikan uh, ukan noen formakuntza, gero neri zen edo neri da, Uh, irakurketak eta ondoan uh, beste zerbait aztertzean nahi eh, badut uh, bestehildu batetik hartu psikologia baan uh, uh, garaai harttan biziki bon, maiitatzu nuen zinez teorikoa antzu filosofia bezala zen azkenean. <laughs> <laughs> <laughs> Egia pentsaketa haitz haitz zaitz bon, itzen zuen olako... Uh, Fain, lako, e, sakit, e, ingurune batean nintzen, parixen, pizkat, penchalalien artean, <laughs> filmetan bezala bat, e, e, bai gelan eta bai kampoan, edo karizketetara joite ginen, edo e, e, irakurketetara, tazinez pizik analizian mur gildoa, mm -hmm. eta um, gainera... Uh, lehen esten zuten edo puxatzen guk ere gure lan guri buruzko lan ordon, bat egitea ordoan pixikanalista bat engan adietan dintzen zel voilà, zinez mundu um, paralelo bat <laughs> paretsiko mundua ikasketen mundua Me biziki maitatunen gero uskualetxean uh, bizit dintzen ordoan horrek piskat uh, mosten zuen uh, eta berriz uh, lujira ikajarazten dintzen uh, zure joetarat berriz hori da <laughs> Eta hortik, bai hori da, ikasketak bikainak, eta hasi um, nintzen ere, as, asiginen denak ikasketetan, euh, ikastaro haundiak ukaiten. Ganaid, urte guziko ikastaroak eta pizkanaka... Ikeski e, pratikatuz? Euh... Bai, ik pratikatuz, hori da, eta pizkanaka, ahdurak ukanez, eta mm. zinez, leku bat euh, ekiparen bahne zenta uh, nik uh, instituzio bat, bon gehienek, instituzioetan egiten genituen ikasketak eta ik, instituzioaren bakne, gure lekoa genoan ikastaro ikastaroan ba, bagine ere, gana edut uh, uh, ez ginen hor begiratzeko bakarik. Hor ofisiala zen zok kratzik atzen hori da, psikologo gisa bai, bai, bai. tarduan maztu garen lehen urtean hori bikaina zen Uh, orre, fe, e, nola, memorio bat ere egin nuen Eta Shantza ukan genuen Memoria libriz zelako Eta uh, gali buruz egin nuen Gali buruz? Bai, Hau sedan? Bai, gali buruz uh, um, Gal bizi zan duten uh, pertsonei buruz. Mehaz, beraz, uh, eh, bai, ah. Bai, bai ah. Ez zuen lotularik baitez bat izan behar beraz psikologiarekin, eh? Bai, psikologiarekin, bai. Bailan ez... Alde horretatik nola hartu zinua norean? Hoi be, da, beha. Nire galdera zen, eskarratzen badut, eskarratzen badut, uh, gal uh, bizizan duten pertsonek uh, traumatismo bat duten edo ez, bai edo ez. Eta, eta nolakoa. koa, en fait. eta, um, Ba, hor ikasten genuen traumatismo desberdinak eta. Eta Oranzauka uh, ba, nuen laugarren urte hortan uh, libri zela memoriaa eta memoriaaren gaia eta etaan uh, ba, biziki konten nintzen hori egitea, Euskalek uh, ira sartzen nintzelarik elkarrizketak posten dituen eta geroa uh, transkribatzen, eta frantsesten eta eta gero ere bazen uh, idea hori Parisera tekartzea... Uh, Eusskalegian ger Militantzia alde batetik ere. Hori dakat ta bai. eta, eta nire erakaslea bikaina izan zen aldotatik zinez sustengatu ni duen, eta eta eta ara, eraman nuen arat eta bizki untsa pasaa zen giro bon behatzilabetekolan bat da beraz Ez da biziki sakona ganen genuke me... baina lehen lan batentzat bizki konteninnintzen. Eta jende mintzatzen zen? Uh, de, bon, ff, ez nahiz horret zen bat elkarrizketatu nituen baina badakit batek azkenean uh, itzordua genuen eta etzen txekolan etori uh -huh. baina beste guzienzat uh, baina eta zailtasunak izan uh, parean normal baina batzuentzat zuenzat uh, iru horren elkarrizketa izan zen beste bat zuenzat uh, gutio eta bon Ara, ba de, zinez denetarik uh, izan da Es, memoria hori egin zinua da? eta azken urtean, be, uh, beala, be azken ean beste ikastaro bat, horre uh, potentea, eta beste memorio bat, baina ikastaroari buruz izan beharzena. Baina hori 2008an zen. Ah, to? Erdoan, uh, uste baino goizago bukatzen nuen nire pariseko bizia, unatitzuli, eta konfinamendoan egin nuen uh, memorioa, bon, hala, betzen gaizkia, eh, azken Eta hola bukatu ziren ikasketak pixkat uh, kilikolo... Uh, Azkenean ez ziren zinez simboliko ki bukatu ere... E A uh, dolu uh, ez zu egine hor dien, zu sekulan praktikatu? Onda rean... Uh, eben ikusten dugu sekatzen dugu larik uh, interneten? zure izena sekatzen dugu larek, ikusten dugu psikologian? Pxikolog, bai, behinan behin, bai, behin, behin, nire diploma. Ah, beraz? Uh... Behinan bai eran edut, adibiez, gelakidekin edo ez dugu zginazinez agurtu, ah, ez dugu pestarukigin, ikastaroan intzen ere gara jortan eta ez ditut tsekulan agurtu. Eta da? Hori da. Zenta berrizitzu lenin zain padixera edo, bainan hau ino baxen espiritu hori uh, mascarena, ez da endonor chartu, edonura, edonora, edonora. Eta beraz, ez hori da ikastarokoak eta dibidez, ez nituen uh, agurtu ere, nere pazienteak eta... Frustrazio zerbait? Bai, bai, bai, bai, bizki sen, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Beraz, bon, diplomatoa izan nintzen, ez daraz horik, baina hori bi, da, biziori, parixen nuen biziori, bitxiki aidatu zen, nola, alde batetik. Mm. Eta ez zirabe egiz orta ratuko edo mentuaz bai, zure buruan ikusten duzu egumatez uh, uh, psikologu? Ez dut uste, ah, es, parixera joaitea bizitzera ez dut uste, <laughs> baina alaire lotuazen parixeren biziarin uh, ba nuen baina uh, inguruneak ha, egindu hainitz uh, ikasketen uh, ikasketak segitzeku uh, uh, teorian zinez murgiltseko ta hori faire à la palichénie saitera ki puntara arte joiten gero unatziltzean euh bon, be, bai, lan ben la negindut psikologogisa iru desberdinetan aritu ari nintzen, hastean zer iru leku dezberdinetan zenta erran behar da, hemen bizkizaila dela postu baten atxmeitea. Ah, bai? Ez baita lekurik? Be, hori da, ez da lekurik eta denbora hoxoz edo zaila da, fin, hori pentsatzen du denetan berdin dela zenta lan gure postuari da ere uh, instituzioan ez denbora hoxoz horri zaitea. Horrek albideratzen du psikologoari gibeltasun hartzea, eta obekioan jarri xatzea um, pazientez aparte uh, uh, estrukturan gertatzen diren mugimenduak ere, eta orduan hori uh, da ere batzutan psikologiaren lana uh, psikologoaren lana uh, instituzioaren eta lankideen arteko lana eta um, osasuna gaiten da uh, aztertzea uh, Beraz, ez zira uh, lanpostu postu osoak. Mm. Fer, horizen garaian. <laughs> Gero orain gauzak aldatzen dira. Hainitz, psikologia mailan ere orain biziki uh, sekatuada edo, uh, fer, puxatuada egitea uh, psikologi komportamental deitzen, deitzen dena edo uh, kognitiv, uh, sientzia hilotua dena, e... Uh, mm. um, eta aldaketak fite ikusten direla direnak galegina gina zaino psikologuari psikologua aldaketak uh, uh, fite egitea uxaren uh, uh, edo pazientaren gainean uh, ala, elkar um, elkarrizketa edo itzordu kopuru zehatz bat ah, bai? Uh, ez da beharren araberan egiten uh, ez zu egokitzen uh, pazienteari beharren be... kopurua Bai, bai, bai niko hori ola egiten nuen, baina egia da, dependin hor den parean. Horein, e, e, jendarteari, gero jendartea eta sistemari lotua da. E, fite joaitea, fite erantzunakukaitea, fite etiketa bat emaitea. Horrek e, denak egiten du, e, beh, psikologian ere edo... E, Ala, ikusi behar dela aldaketa, ikusi behar da, diakim behar da duen uh, pazienteak segidan, diakim behar da zer uh, non lako terapia edo, edo botika edo emanen saion, uh, fite-fite, voilà. eta um, azkenian hori dut ez soportatu, piskat, <laughs> eta hori voilà. zen en fet... Fait, uh, Uh, no, la teoria eta pratikaren arteko eta gainera parixe eta euskaregiaren harteko... Euskaregiaren uh, harteko... Uff, hamildegi bat... <risa> Beraz... Hortako uh, galditu nuen, bihurtaren buruan galditu nuen uh, psikologo izaitela. Alta, bai, euskara diakinik eta... Uh, Bazen eh, galdea, banuan galdea... Baina zinez uh, nire burua entzun nuen eta... Uh, eta erabakinoan gelditzea, eta bidei atzera joan nintzen. Ah, ala. Deriz. <laughs> <laughs> ba, ipatuko dugu, mentoaz hori, e, pausa bat egin dugu, hor ere, bizitza triste eta edera, pentsatzen dut zure buruan ere, errandu zu, eh? gogo eta ainitz, beti denetaz. Lutua da. Eta mm. lutua da, kantu unen autua, bai. jose ripiauena. <laughs> ba, entzunen ditugu hitzak ordean. Demorabari ma dugu Katina aran jazen ekin guide la Gure ixatianda Gomitarentartea dugu amajakarte Maroko atlas aldea Azni erri mercatua Meskabere. Baten begiak Bizitza triste Bizitza triste Homete pehu artean Kamioi batian amaika Eglio Navarra, Gorri Berua Bistitza triste Bistitza triste Bistitza triste Bistitza Mexico Taxi batizia. Visto la gnoi patentaktua Bizitza triste bisitza triste pasa ya Gau ean larruzko txupaz Beltzara dura nere gainida Bizitza triste Bizitza triste Bibala bizitza Saldià. Frida canonen 4an. Marco tu sulla. Il sorria. Bicicletta triste. Bicicletta triste. Bizitza triste eta ederra Itxasoa ilun Eske giga kegiga Telefono bat Bizitza triste Bizitza Hela, hemen roxeripi hauen kantu hau, katina harran razen dugula, gure goizuntako psikologoa, gure antenan. Mm -hmm. <laughs> e, bisita tristea, la, edera? Dependi egunetaz? Biak. Hori <laughs> da. Gura beharak izan behar ditugu, bisian? Bai, bai, bai, bai baina tristeak edertaz un batek hartzen alu, dependi begirataz. Eta edert, asunaz, oartzen beraz, memento tristetak baditu zularik. Hori da, hori da, tristurak ere ikak gerrasten uri, eh, gero oartzea edekadela azgen. Ah, behar da oartu. <laughs> memento batzu badilela onak. Bai. <laughs> <laughs> Uh, psikologia ipatu dugu, mento azberri zinen gira finitzea deburuz, baina nahinuka ipatu ere uh, nik ezagutu zaitut gehiago ola komunikazioan, elkartea initzetan izan zira, uh, oa oh, jas desberdinan da, mm -hmm. osozialki, uh, zurepasta emaitea laguntzea elkarteetan, mm -hmm. uh, ez dakit aipatzena deitugunea, eh, ZHS eta Bistan da, parte hartzen uzubeti. Bai, bai. Uh, Mintzala saien ere ikusi zaitut, Piszke, ez? Uh, Ametxe gindu tordean. <laughs> <laughs> uh, Elkarte berri bat ere hor Itxasun, itxasun, gero uh, korrikan izan <laughs> zira ere, beraz <laughs> aikan. Zendako, <laughs> <gibu> <inaudible> digusia? Zendako, ah, galdera hona? Uh, f... Gero, zakit, txipidanik uh, orta nxartua lehenik uh, ustalitzeko gaztetxean, nire lehen ah, elkarzteazela. Gaztetxean, zinuena, margatuanuan nire lehen elkarzteazela, zakit. Eta gero, uh, eta gero, bai, bai, atzesta festibala Nire aitarren gandik, eti eh, epidanik uh, banoa festivalera. Gil, beraz, argdura dueneetan zela, uh, astapeneko sortzaileetan? Bai, bai, bai. Pistun. Bai, gara ian, hori <laughs> da. Uh, eta gero, bon, behara, ebe diustu kis egitzen maduten ebiziaren hildoa. Uh, Psikologo izaiteko gara jortan, or, zaitasunak izanituen, ala ere lan bat atsemaiteko. Eta kasualitatez, e beh, uh, uh, langile bat berzuen zuen, or, bi hilabetez. Justu uh, bateko edizioaren zat, eta, etani, beh, langa edo langutilekin nintzen ez ba. ola ja, izan nintzen uh, langile eta hortan horretik uh, gero segitu nuen zinez zantolakuntzan uh, uh, festibalaan uh, ez, ez nintzen ola sartu festivalan eh? sartu nintzen gaztetxearen bitartez uh, laguntzaile izan zira ere? Hori da laguntzaile lau hor duko txandak astapenean eta gero Pixkanaka duradun uh, komisio batean laguntzaile txandak uh, antolatzen dituzten komisioan uh, eta pixkanaka antolakunttzen eta gero beraz langile ihattan uh, uh, bilabetez eta gero be uh, ora beraz bidaiat zera joan intzen dena, dena pixkat uh, uh, bategean utzi baina baun lau ilabete zugundik uh, segituuz eta bedurat belz... joan ziren da Hor joan nintzen Vietnam et, uh, ah, ouais. ouais, <laughs> eta Zelandabergira. Laui labetez, bai, deuskusteko li. Eta jen lan eginez eta biskabat biztaldek? Uh, bai, Zelandabergian, bai. Uh, inglesa biskatik azteko, eta hori uh, leku berriak ezagutzeko e ere. Ez nintzen txekulana handik joan, beraz, deskubritzeko. Eta itzultzean ordoan uh, aekak uh, lanpostori uh, atera zuen uh, kurikako lanpostua. Eta, beh, uh, beh, hala, be, uh, eratztaren uh, esperientziaz, uh, esperientzia iniz maitatu dudanez, eta orta nahizenez beti, eta eta gero, uh, libre nintzen ez gara jortan, eta gainera elkarte uh, el bat lan egitea. Be, maite dudalako, postulatu nuen, eta ortik bi hartuak izan ginen, berazi baiekin aurtengo edo jazko korrika edizioa antolatu genuen, eta ara, hola, hola izan zen, elkarte gero bai, beti implikatuan ez, maite dut elkarte mundua. Ara, hau... <laughs> <laughs> Piskat, Nazional Maidako e, gitura da, eka, eta hemen bai. korrika iparaldekoa sinuten zuak zuen gai, menan parte duzu ere egoaldeko ekin, mm. masina handi bada? E, bai. Ah, bai, bai, gero hori da, beraz desk... lehenik uh, aekaren barnei funtzionamendua deskubritu berda, eta gero bai, korrikaren uh, funtzionamendua ere, zenez uh, bada antolakuntza potoloa eta, eta egoaldearekin elkarlanean ari dira, edo ginen gu. E, bizkin izan da, hori dena deskubritzea, badute bai koordinazio talde potoloa bizki, e, bizkin bizkin da. E, eta gero ari da pixkat horra bat bezala, izu, hasten da koordinazio lodi batetik eta gero pixkanaka eskualde desberdinetara doa informazioa Uh, eta hola antolatzen da zentazkenean, kriston, kriston lanada, olako ekimen baten antolatzea. Baina placer bat da pertsonalki, baina ere ikusteak jendeak nola maite duen. Eta nola zenba diende biltzen duen ere, eta zer agera duen kohikak, eta fea, horrek denak... Uh, pf, e Zinez, zazakit gaur putza berpizten du eta pikante pixkatek hartzen du. Aortengoa, gainerat, bazuen, chakmaa, bedesiago bat, bai hona baitzen? Bai, egia, pf, argunt, argunt. Egia erran, e, bai, plazer bat, baino gehiago, horre e, bat bezan hartzen dut e, edizio hori antolatudik, elkarlanean, denen artean, zenta... zenta... Piziki lan egindugu bon, e, goaldearekin, baina batez ere ipar uh, ere gau eskola guzien artean, uh, irakaslekin, permanentekin, ikaslekin. Zinez, uh, ez da egisa izan, normal, ez baita, hama guztero baita, beraz, azkenean, Ba Batitugu archiboak, behinan uh, ez zindira hainbezte erabiliz eta gauzak aldatzen dira bizkifitea. Bai. Amar urtea eduri, fein horrein, uh, uh, ez egit, dena aldatu da. Amar urtea komunikatzeko manera, xare sozialak, bai. gero seguritate eta ezagit eh, zer horno aldatu bai. diren, zehuaz ere, ez da behri din antoratzen? Uh, bate, bate, bate, antorazen. bate, ezagit horretzen uh, giren ez behin. Uh, Berba kalkatu duguna eta hortan beharrik artsiboak ginituela. Sen nola se etapa segitu un administratibuki adibidez. Lenik baina bon hori dakik guna beste elkartean bidez dobanakiena uh, lehenik biztan dena erriko etxarekin bilkura bat galetzea gero su prefeturarekin uh, poliziarekin hori idena, bon, ara, horretan horretan, bai gauza ofizial hori egun ziak hori da, ha? baina gero bo antolaketa uh, eta bakita junt, antolaketa desberdina egin dugula, ibaekin horrengo uh, azken uh, azken egun horrentzat Uh, bestek erranik, eta eta, eta, eta artxiboak ikusiz ere. Baina zinez, fea, ez da bainarik, justu baina, <laughs> ki zinez uh, konten gira uh, egun hortaz, eta pentsatzen dut senditu dela aekan ere, eta konten ez ikustea bilanetan e, eta jendearen uh, hauetan eta igia eta fena, egiazki, uh, Euh, Prisioa da, zanta kriston ekimen bat da, baina kriston ekimen bat da eta, eta, eta, eta guri da, antolatzea. Mm. Prisioa seanditzen euh... da, laike, zuen gain? Suen... Bon, gero ez gira bakarriken, mm. inguratuak gira eta denen artean eginda. Zinez hori emlertu mm. behar da, guk uh, postu bereziak ginituen korrikaren zatera idekiak zirenak, baina uh sinezlehenen etxi dugu hori uh, uh, denen artean egitea koordinazio zerbait ere sortu genuen talde desberdinak egin gin diten barne mailan aininenetik uh, lana banatzeko eta beraz uh, Znez denen artean eginda. Baina bai bizna beti bada presioa uh, eta bai, beti bada presioa denen arteki nahezten ez. IHZ-etarekin ere bezala, badira permanenteak eta behar dira, langileak orpizka bat kudeatzeko eta beti hor direnak eta laguntzaileekin hori uh, da, ere dera elkarlan hori eh, batek beste behar du, errespetatu bistat, da? Mm. Ola martxanda ere IHZ-etabat? Bai, bai, bai beharik IHZ-etaren uh, expedientzia genuela korika antolatzeko baina Eta, fean, bai eta Ehatzak egtzen du, uh, araire ere bere astapeneko hildoa, filosofia laguntzailek dutela ehatta egiten eta hortan segitu nahi duguguk ere, hortan gira tope, hor garuntan zakipizki dinamikaeta dugu, uh, Bizkitzaomamatzen dira denen artean, uh, gazteak uh, geruta gehiago sartzen dira transmisio... Garai batean gira ere uh, leku aldatu dugu eta um, eta publikoak konten da. hori ohi harttzun ditugu beraz uh, Garai battik konparatuz menaz hori zailago da zuk eh, uh, itzopen gaztetxean uh, kidre izan bai uh, zira ono?ainnez. Eh, <laughs> O, gaztetxeak eta bazuten uh, funktzio hori ere, gazteak implikaztea, mm. uh, bai eta gero emeiki emeiki leratzen ziren EHZ-etarat, telangile eta ardurak hartzea, eta eh, emaiten du gutxiago badela mugimendueri eh, ari dena pixka bat itzaltzen emeiki transmisioa egiteko, mentua zailago ez? Gara ibaten Bai, bai, bai, bai, bai, gero uh, nik uh, ahipatuko edo garen nukeena da, bakarrik uh, gara iortakoa hor, hamar uh, urte horiek ezagutzen ditut hainzien, ezeket, uh, <laughs> naizta gauzak entzun, no, oi eta ukaneta, baina Amar, azken hamar horietan, bai duritzen zait, uh, egia da berbak gaztetxean edo, um, EH estarekiko uh, in, uh, implikazio gutio dela, baina gisa guziz uh, funtxean hori baita gaztetxean ere, baina implikazio gutio baita azkenan eta hori bon, da betiko galdera, betiko ez da bai uh, da uh, gazteak gutio implikatzen direla. Eta egia erran ezakitz erpentsatu horri buruzten, eta horrein ere gazte hainitz badoazik asketakitera kanpora, eta normal dena. Gu ere azkenean oinu hor gira, oinu hor gira barne mailan, beraz berbaz gu lekurik usten, ez diegu lekurik usten Zakitzar den uh, baina, bon, ba, gero transmisioaren bai egia da, uh, zaila godela, zaila godela. Uh, bon, zakitzar eran gehiago. Muxikari mm -hmm. <laughs> eh, buruz, eh, zu kipitatik ere bizi izan zira hortan, mm -hmm. musikarien artean. Hai. Eta zeha remandu zu, musikaria zira zu? Bon, gitarra ikasi nuen, bai, gitarra handiotzen. Ha ah uh, akustikoa Se bay, akustikoan edo elektrikoan edo? Bai akustikoan, baina, bon, ez neiz, uh, bisikia ditua. Eh. Ola, zure aldetik? Ez ez, kurtsua kartu nituen eta, uh, solfeja kurtsuaak eta gero gitarra kurtsoak eta... Baina, uh, bo, uh, zakit ez, zuena zut segitu sobera. Uh, Pentsatzen dut, uh, nahi agonuela akti boa izan, diur zukel karteetan edo kampoan. Eta ez uh, denborra hartu musika baina bai gero nera eraita eta musikariak dira, beraz uh, bai bai musika entzun dugu eta musika nari izan gira etxan. Zerak uh, inspiratzen zaitu, ze musika mota entzuten duzu? Oh, Egeran, denetarik. denetarik maite dut, ez, ez biziki aditua ere gainera musikan... ne, eh, nik... Uh, Ados e-hatsustan edo kohikan lan egin dut baina ez nintzen programatzaile edo ez zen asztapeneko <laughs> uh, gogoa. Uh, Egeazkit denetarik, denetarik maite dut, bai oskoraz e bai bestu izkuntzetan eta estilo guziak ere, fuz neez komplikatoa. Behar duzu beti fondo bat musikarekin, ezakitu toan etxen edo ez baita espada? Bai, egeazki maite dut uh, dutxan ere, maitzen dut adibinet. Kantatzen duzu ere dutxan? <laughs> Gertatzen da. <na? laughs> e, uh, bai, bai, bizzki maite dut ez bai musikare maitean dut hainit. Uh, mm. Lore laban hau da hautatu duzun nakar taldearen kantua. Leda. Maite duzu ere, eh? Garaiuntako nere, nere kantua, maite maite duz. <laughs> nakar donostiak taldea. Bak zu bigirren disko bat ateratu dute, hor? Ah, ha, entzunen duz? Berri berriada. Eta maitatu balima duzu hau, maitatuko duzu berriada. Bo, bueno, entzunen duz, Katina harran gaza ekin gira, Lore talaban, beraz, nakar taldearen kantua hautatu duzu. Eta eskabat soinu zaharekin eta gaur kotua, lore hemen nakar jautatu duzul katina. Bai, bizkin maite dut. Gozoa, emaiten eh, maiten du uh, mugitzeko giroa, eh, uh, enbeida. Bai, hori da, eta edo noizten zuten alden uh, kantua, pentsatzen dut. Hor ere itzak interesgarriak dira, ambivalentzia, hmm. beti, bizkin <laughs> ba, maite dut. Ba, maitetuko zuede berria hori <laughs> Eta nahi nuen, uh, ba, den hori pasatzen ari zauko, emeiki, emeiki, uh, beste elkarte bat, zubisuri uh, elkartea hau sortu behia da? Bai, hori da uh, beraz neguntan uh, bizpairuren artean zubisuri uh, elkartea sortu genuen itxasun. Hori da elkarte kide batek, um, bon, be, terrenu bat uh, alokatzen baitu ereka bazterrean. Eta bere ideia zen hori, uh, uh, leku bat sortzea Erika Basterian. Egeran, uh, uh, astapelan ez dugu segidan bere proiektuari sinetxi, berak du eraman ala ere untxan proiektua inzinera. Eta pixkanaka bonkuk lagunduz eta uh, azkenean sortu dugu zurtu lekua ordoan zubiuria elkarteari ekartearen el lekua zuritu deitzen dena, itasuko zubi zuan eta hor bada futzoek bat, eta um, eta eta Bergna bunduko leku bat, uh, animazio pixkatere egin ditugu uh, udantzeak, Beraz, bon, xaxoineko leku bat da, euskara uh, lehen esten duena, elkarte bat da, elkarte kidez osatua, eta hori, errekabaz tegean, uh, guk ere leku ietaz profitadez agun. Puita da mi eh, gainerat. Bai, biziki. Zinez. Salbu Ustela pizka bat Ustela izan dela dena. <gülüyor> eh, negunta, eh, negu unta, unta ideki baitzen utena? Hori da, ekainean ideki genuen eta oharroaren arabera iraila bukaera urria astapen arte iraunendu du. Um, uh, ba, animazio bat zuprobouzatu hitusiele, ba, oude an tseh? Ba, ba, uh, Bait, oude an pis paillu konzertu kangenituen, Rüdiger, Spartak Dementsiala, uh, da itxasuko peste talde bat. Peste bat ere isan enda, pentsatzen dugu animazio gicha, baina momentko ez dugu datarik eta hissenik ordoan adi egon. Eta Et, uh, xe sasoineko azkena izanen dela, ikusiko dugu. Baina ara, bai zinez kontengira leku hori uh, eginik eta elkarte, uh, fea, eginik, bultzaturik, uh, elkarte horren uh, bidez leku hori bultzaturik, zen um, uh, uh, eta egeran bizkia erriko jada, jende, inguruko jende hainitza lu dira, eta eta guretzat den, uh, reten dalarik guretzat, bon. Ez denatu entzaat janen dugu naiza bat baen diren eta ez dituugu kanporatko baina. E gure gune hori olakoa txiki Eriko. Bai, bai Erikoia albezainbat euskoraz albezain aire presioa uh... onargargietan. Hori da Hori da et, uh, Bizki konten dira helburu bai. ez da komerttzeala beraz urretu dugu. Hori <laughs> Eta beraz berdin agabergitko duzu heldo den hortean posible bada? Bai, bai, bai, horrein bilana egin behar, eta elkarteakidean el artean ere ikusiko uh, nola entzinatzen diren gauzak, zebilan egiten dugun. Ba ina, bon, segura aski, segura aski berrituko dugula, bai. Horjele, mm. laguntzailek dute dena eramaitean, ha? Eh? Hori da. Mm -hmm. mm. Hala, idan nahazteko, beraz. Zubisulia, proiektua, zurito. Bai, zurito. Gurniarekin. Bai. E, Burudatzeko... Bizpai 2 minuta, asa, se espero duzu, ser nahi sinuke ondoko urtetan, duzu proiektu ondiliko la buruan, ser <laughs> tan ibiltzen zila, Katina. Ez hor horrezakit uh, ikusten dut ikusten dut ikusten dut ikusten dut eruden, ser, uh, ser, uh, ser uh, presentatuko uh, eni ez ut 10 eta 10-14 zen Untsa da bat zutan denbora agtzea, hiri agtzea eta gibeltasun hartzea ere, nire nik behar dut, zinez adinez nire lekutik, eh? uh, behar dut denbora hori, uh, pausa denbora bat, gibeltasun piskat hartu, ikustezer baden inguruan, norksfer behar duen ere, behar balaguntza piskat eskuinen Eta orduan, uh, ara izan den proiektua bon ben sou gero uh, uh, orain <laughs> <laughs> eh? <laughs> <laughs> la ez dakit izan den ondo chic baina ibiltzen ben onabil sencilla egun Hori da, bak ba bide bat ez dirtik se bicci filosofia idonius sur la chaille mm. gagne la ta daia xerse no subissia ben ba ia zaintat psikolike ben ti da servi titane Ola pentsatzen dut. Gure uh, kabinete bat hori dekiko duzu, psikologo... Hori uh. da, batakit bat dut ala chantza <laughs> hori. Bon, uh, diploma bat ukaitea eta sinez berriz horatitzurinei uh, bat dut. Bon, uh, Bistirako dut diploma hori. Baina ez da, bortxaz horrein uh, dudango goa ez. Beste <laughs> zerbaitit <laughs> jastatu <laughs> duzu hori. <laughs> Unxa, Katina, placer bat izan da? Zure egzebitza, xaxo inunden idekitzeko hemen? Idezker. <laughs> Mais je quitte à bideon sourire Diane. Donc ta qui maintenant c'est postulatuko duzula lecorricarentzat verdine. Couche fraîche. Je rafraîchis. Et ça nous change pas